ואדריכם באפי וארמסם בחמתי, ויז נצחם על בגדיי וכל מלבושי אגאלתי. כי יום מקם בלבי ושנת גאולי באה, ואביט ואין עוזר, ואשתומם ואין סומך, ותוש עלי זה רועי, וחמתי היא שמחתני. ואבוס עמים באפי, ואשק כרם בחמתי, ואוריד לארץ נצחם.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 בוקע עמיים מפניהם לעשות לו שם עולם. מוליכם בתהומות כסוס במדבר לא ייכשלו. כבהמה בבקעה תרד רוח ה' תניחנו. תן נהקת עמך לעשות לך שם תפארת. הבית משמים וראה מזבול קדשך ותפארתך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 למצער ירשו עם קודשך, צרינו בוססו מקדשך. היינו מעולם לא משלת בם, לא נקרא שמך עליהם. לו קרעת שמים ירדת, מפניך הרים נזולו.